بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَرْهَمَتْ لِي وَرَّهِمْ لِي اللَّهُمْ عَضِيلَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Səndən qənimətlər haqqında sor şunlar. qənimətlər Allah'a və Peyğəmbərə aittir. Elə Allahdan qorxun və aranızdakı münasibətləri düzəldir. Əgər möminsinizsə, Allaha və onun elçisinə itayət edin. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Möminlər ancaq o kəslərdir ki, Allah anıldığı zaman onların qəlbi qorxuya düşər. Onun ayələri onlara oxunduqda imanları artar. Yalnız öz Rəbbinə təvəkkül edər. Əlləzîne yuqîmûnaṣ-ṣalāta və mimmə rzaqnâhum Namaz qılar və bizim onlara verdiyimiz ruzidən Allah yolunda xərcləyirlər. Ulaika humul mu'minun haqqan lehum darajatun 'inda rabbihim wa magfiratun wa rizqun karim onlar haqqi möminlərdir. Onlar üçün Rəbbi yanında dərəcələr, bağışlanma və bolluca ruzi vardır. قَمَ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ Rəbbin səni bu minvallah haqq-ədalet uğrunda bədirə getmək üçün evindən çıxartdı. Halbuki bu Müminlərdən bir dəstənin xoşuna gəlmirdi. Yücədilunukə fil-haqqi ba'dama tabayyanaka annəma yusaqūna ilal-mauti wa hum Haq bəlli olduqdan sonra belə onun barəsində səninlə mübahisə edirdilər. Sanki gözləri baxa-baxa ölmə sürüklenirdilər və iz yəidukumullah ihdattayfatin annaha lakum və təvadduna an ghayr zatiş şaukat tukun lakum və yuridullah an yuhikka lhaqqa bəkalimatihi O vaxt Allah sizə iki dəstədən birinin, kərvanın və yaxud kafirlərin qoşununun sizin olduğunu vəd edirdi. Siz silahsız dəstənin sizin olmasını arzulayırdınız. Allah isə öz kəlmələri ilə haqqı gerçəkləşdirmək və kafirlərin kökünü kəsmək istəyirdi li yuhikka al-haqqa wa yubtil al-batila wa law O bununla günahkarların hoşuna gəlməsə də haqqı gerçəkləşdirmək və batılı puç etmək istəyirdi İz təstəqisun rəbbəkum fəstəcəbə ləkum ənni mümiddukum bi əlfin minəl mələikəti mürdifin. O vaxt siz rəbbinizdən kömək diliyirdiniz. O da, mən sizə bir-birinin ardınca gələn min mələklə yardım edəcəyəm diyə, duanızı qəbul etmişti. O, məc'aləhullahu illə busra və liṭṭamənne bihī qulūbukum və men nasru illə min indillāh. İnnalllāha azizun hakīm. Allah bunu yalnız bir müjdə Və onunla qəlbiniz rahatlıq tapsın deyə belə etdi. Qələbə yalnız Allahdandır. Həqiqətən Allah qüdrətlidir, Müdrikdir. İz yüğəşşikümün nü'asə əmənətən min hu və yunəzzilu aləykum minəs səmə li yutahhirakum bihi wa yuzhib 'ankum rijas ash O zaman Allah öz tarafından bir teskinli olsun diye size yüngül bir mürgü göndərmiş Göydən sizin üzərinizə yağmur endirmişdi ki, onunla sizi təmizləsin, şeytanın vəsfəsəsini sizdən uzaq etsin, qəlbinizi möhkəmləndirsin və onunla qədəmlərinizi sabit etsin. إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بنان. O zaman Rəbbim mələklərə mən sizinləyəm, iman gətirənləri gücləndirin, mən kafirlərin qəlbinə qorxu salacaqam, onların boyunlarını vurun və barmaqlarının hamısını kəsin, deyə vəhv etmişdir. Zəlikə <Sessizlik> bi ənəhum şəq, və rəsuləh. وَمَنْ يُشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ Bu, onların Allaha və onun elçisinə qarşı çıxmalarına görədir. Allaha və onun elçisinə qarşı çıxan kimsiyə Allah şiddətli əzab verər. Zəlikum fəzوقuhu və ənnə lil kəfirinə əzəbən Bax belə, indi dadın onu. Kəfirlər üçün cəhənnəm odunun əzabı da hazırlanmışdır. Yə əyyu həllə dinə əmən idələqiituumullə dinə kəfa uu zəxfə fələ tualhumul Ey iman gətirənlər. Çafirlərlə dövüş meydanında qarçlaşsanız Arfanızı onlara çevirmeyin.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 فَقَدْبَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ Daha bir döyüş əməliyyatı keçirmək üçün bir tərəfə çəkilən və ya başqa bir dəstəyə qoşulanlar istisna olmaqla, Kim belə bir gündə onlara arqa çevirərsə, Allahın qəzəbinə düşər olar. Onun sığınacağı yer cəhənnəmdir. O necə də pis dönüş yeridir. Fələm təqtuluhum vələkinnə Allahə qatəlehüm. وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَا وَلِيُبَلِيَ الْمُؤْمِن۪ينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا اِنَّ اللّٰهَ سَم۪يعٌ عَل۪يمٌ Onları siz öldürmediniz. Allah onları öldürdü. Düşmənlərin gözünə bir oğuş torpaq atdığın zaman sən atmadın. Allah atdı ki, möminləri öz tərəfindən yaxşı bir sınaqdan keçirtsin. Həqiqətən Allah eşidəndir, biləndir. Zəlikum və ənnəlləhə mühhinu keydil kəfirin. Bax belə, həqiqətən də Allah şafirlərin hilesini zəyiflədir. İntə <Sessizlik> əstəftihū fəqəd cəəəkumul fəth və in təntəhū fəhü və khayrun ləkum və in tə əudunə əud və lən tughniyə وأن الله مع المؤمنين siz kafirlər ədalətli hökm diləyirsinizsə, artıq sizə hökm gəlmişdir. Əgər küfrə son qoysanız, bu sizin üçün xeyirli olar. Yox əgər qayıtsanız, möminlərə qarşı vuruşsanız, biz də qayılarıq. Sizi yenə məqlub edərik. Dəstəniz nə qədər çox olsa da, bu sizi heç bir şeydən qurtara bilməz. Şübhəsiz ki, Allah müminlərlədir. Yə əyyuhəl-ləzənə əmənun ita' Ey iman getirenler! Allah'a və onun elçisine itayət edin. İşittiğiniz halda ondan yüz döndürmeyin. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ Eşitmedikleri halda, eşittik diyenler kimi olmayın. اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ Dallahi summul bukmul lazina la Şübhəsiz ki Allah yanında canlıların ən pisisi haqqı anlamayan karlar və lallardır. Walau alimallahu fihim khayran lasma'ahum وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ Əgər Allah onlarda bir xeyir olduğunu bilseydi, əlbəttə onlara eşittirərdi. Əgər onlara eşittirse belə, yenə də üz çevirərək dönerdilər.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 Ey iman gətirənlər, Peyğəmbər sizi həyat verəcək şeylərə çağırdığı zaman Allahın və Peyğəmbərinin çağırışına cavab verin. Bilin ki, Allah insanla onun qəlbi arasındadır və siz onun hüzuruna toplanacaqsınız. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِلƏ BİR BƏLADAN QORXUN Kİ O sizlərdən təkcə zalım olanlara üz verməz, hamınızı bürüyər. Bilin ki, Allah şiddətli cəza verəndir. O zkuru iz entum qalilun mustad'afun fil ardi ə xaununa əyyətə xapaafə quunə sufə əə qum va əyyədə qum Birihi Yadınıza salın ki bir zaman siz az ediniz. Yüzündə zəyif sayılırdınız. Kafir adamların sizi ələ keçirəcəyindən qorxurdunuz. Allah sizə sığınacaq verdi. Öz köməyi ilə sizi quvvətləndirdi və sizə pak ruzulərdən verdi ki, bəlkə şükür edəsiniz. Ya ey əl-lezina əmənulu la tukhunullahu Soləəxunu əmənəti qum ətum təqləmu Ey iman gətirənlər. Allah'a və onun ilçsinə qəyanət çalıq göstərrmiyin Və bilə bilə aranızdaki də xəyanət etmiyin. Vaə mu əəmə! Əmvəlükum və əvladukum fitnətun, və ənnəllaha indəhu əcrun azim. Bilin ki, var dövlətiniz də, övladlarınız da ancaq bir imtihandır. Böyük mükafat isə Allah yanındadır. Ya eyhellezina amanu in tattaqullaaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffiru 'ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum iman getirenler Əgər Allahdan qorxsanız, O sizə haqla məhqqı ayırd etmə bacarıq verər. Günahlarınızdan keçər və sizi bağışlayar. Allah böyük lütf sahibidir. və izyamkur bikəlləzin <Sessizlik> kəfrul yusbituk au yaqtuluk au yukhrijuk Və yəmkurunə və yəmkuru allah Və allahu xayrul makirin Bir zaman kafirlər səni həbs etmək, öldürmək və ya yurdundan qovmaq üçün sənə qarşı hilə qururdular Onlar hilə işlətdilər, Allah da hilə işlətdi Allah hile işl edenlerin ən yaxşısıdır. Wa iza tutla alayhim ayatuna qalu qad sami'na qalu qad sami'na law nasha'u la qulna mislaha za in hadza illa astirul au Ayələrimiz onlara oxunduğu zaman deyərlər. Artıq eşitdik. İstəsək biz də buna bənzərini deyə bilərik. Bu keçmişdəkilərin əfsanələrindən başqa bir şey deyil. O izqallallahumma <Sessizlik> in kana hada huwa alhaq فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَتًا مِنَ السَّمَاءِ اَوِئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ O zaman onlar, Ey Allah, əgər bu, sənin tərəfindən gəlmiş bir haqdırsa, onda üstümüzə göydən daş yağdır və bizə ağrılı-acılı bir əzab göndər demişdilər. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Sən onların arasında olduğun halda Allah onlara əzab verməyəcək. Bağışlanmalarını dilədikləri zamanda Allah onlara əzab verən deyil. O am lahum an la yu'adhibahum Allahu wa hum yasuddun anil masjidil haram wama kanu Və ləkinnə əksərəhum la Onlar məsküd haramın xidmətçiləri olmadıqlarına baxmayaraq, möminləri oraya bıraxmadıqları halda, Allah ne onlara əzab verməsin? Onun xidmətçiləri yalnız müttəqilərdir, lakin onların çoxu bunu bilmir. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ onların müqəddəs evin yanındakı ibadətləri fit vermək və əl çalmaqdan başqa bir şey deyildi شدًاعَزاب إَّينَ dadın فقُونَ أَمولَهُ <Sessizlik> fə şeyin fiqunaha thumma takunu alayhim hasratan thumma yughlabun vallzin kafaru ila jahannama yuhsharun şübhəsiz ki kafir olanlar İnsanları Allah yolundan saptırmaq üçün öz mallarını sərf edirlər. Onlar onu sərf edəcək, sonra bunun peşmançılığını çəkəcək, daha sonra isə məğlub ediləcəklər. Kafir olanları cəhənnəmə toplayacaqlar ki, Li <gülüyor> yemizallahu alkhabitha min attaybi wayaj'al alkhabitha ba'dahu ala ba'din fayarkumuhu jami'an fayaj'aluhu fi jahannam ulai'ikahum alkhasirun Allah murdarı pakdan ayırsın Murtdarları bir-birinin üstünə qoyub bir yerə yıxsın və onları cəhənnəmdə yerləşdirsin. Ziyana uğrayanlar da məhz onlardır. Ullilzinin kəfuru in yentuhu yuğfar lehum قد سلف وان يعود olanlara de ki eğer küfrə son qoysalar olub keçənlər onlara bağışlanar yox eğer küfrə qayıtsalar əvvəlcilərin başına gələn aqibəti gözləsinlər Və qatiluhum hattə la təkuna fitnətun və yəkuna addinu kulluhu lilləh fəin in tehəw fəinna allahə bimə ya'malun basir Fəinə aradan qalxana Və din təmamilə yalnız Allaha həsr edilənə dək, onlarla vuruşun. Əgər şirkə son qoysalar, bilsinlər ki, Allah onların etdiklərini görür. Və in təvelləu fə'ləmü ənnə Allahə mevləkum. Nəmlə məula Əgər onlar üz döndərsələr, bilin ki, Allah sizin himayədarınızdır. O nə gözəl himayədar, nə gözəl yardımçıdır. Qələ risks, lehə ənə lələhə qumusə qə avez Eh �ו أَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِروَّسُول وَلِذِقُرربَ وَالْيتَامَا وَالْمَسَكينِ وَبنِ السَّبِيلِ إِنكُتُمْ آممَتُم بِلل إن بِاللَّهِ وَمَا Furqan yoməltəqalcəmən vallahu ala kulli şeyin qadir Əgər siz Allaha və haqqla batılın ayırd edildiyi gün, iki dəstənin qarşı-qarşıya gəldiyi gün, qulumuza nazil etdiyimizə iman gətirmisinizsə Bilinki ələ keçirdiyiniz qənimətlərin beşdə biri Allaha, onun elçisinə, onun qohu məğrəbasına, yetimlərə, kasıblara və müsafirlərə məxsusdur. Allah hər şeyə qadirdir. بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَهُ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللّٰهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ O zaman siz vadinin yakın tərəfində, onlar uzaq tərəfində, kərvan isə sizdən aşağıda, denizin sahilindeydiniz. Əgər siz vədələşsəydiniz, həmin vaxt və yer barəsində ixtilafa düşərdiniz. Lakin Allah olacaq işi həyata keçirmək üçün belə etdi ki, həlak olan açıq-aydın bir dəlillə həlak olsun, sağ qalan da açıq-aydın bir dəlillə sağ qalsın. Həqiqətən Allah eşidəndir, biləndir.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 O zaman Allah yuxunda sənə onları az göstərdi. Əgər onları sənə çox göstərsəydi, ruhtan düşər və döyüş barəsində bir-birinizlə mübahisə edərdiniz. Lakin Allah sizi qorudu. Şübhəsiz ki, O kökislərdə olanları bilir. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُخَالِلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ وَيُخَالِلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ الله أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ O vaxt qarşı qarşıya gəldiyiniz zaman Allah onları sizin gözünüzə az göstərdi. Sizi də onların gözündə azaltdı ki, olacaq işi yerinə yetirsin. Bütün işlər Allaha qayıdır. Yə əyyüha alləziyna əmənu, əzə ləqeytum fiətən fəsbutuq. Əzbət və zikrullahı çox edin ki, siz Ey iman gətirənlər! Kafir bir dəstə ilə üz-üzə gəldikdə möhkəm durun və Allahı çox yad edin ki, bəlkə necat tapasınız. و اطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين الله və onun elçisinə itayət edin. Bir-birinizlə mübahisə etməyin. Yoxsa ruhdan düşər və zəifliyərsiniz sabr edin çünki Allah səbir edənlərlədir və la təkunu kəllizinin xərcu min diyarihim batran və raa'an nasi və yisudduna an sabilillahi vallahu bima ya'maluna muhin Yurtlarından təkəbbürlə özlərini cəmata göstərmək üçün çıxan və insanları Allah yolundan sapdıran kəslər kimi olmayın. Allah onların əməllərini hər tərəfdən əhtiva etmişdir.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 O zaman şeytan onların əməllərini özlərinə gözəl göstərib, bugün insanlardan heç kəs sizə qalib gələ bilməz, axı mən sizə yardım edən bir qonşuyam demişdi. İki dəstə bir-birini gördükdə isə geri çəkilib, mən sizdən uzaqam, mən sizin görmədiklərinizi görürəm, mən Allahdan qorxuram, çünki Allah şiddətli cəza verəndir demişdi. İz yəqulü'l-munafiqun və zədin fi qulubihim maradun garrha ulaiidinhum və men yetevekkel ala llahi O zaman münafıqlar və qəlbində xəstəlik olanlar dedilər Bunları öz dinləri aldatdı. Kim Allah'a təvəkkül etsə, bilsin ki, Allah qudretlidir, müdrikdir. وَلَوْ تَرَا اِذْ يَتَوَفَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقُ Çaşk kafirləri, mələklər onların canını alarkən görüydü. Mələşlər onların üzünə və yanlarına vura-vura deyirdilər: Dadın yandırıcı odun əzabını. Vəlikə bima qaddəmat əydiikum və annəllahu leysə bizallamil liləbid. Bu öz əllərinizlə etdiyiniz əməllərə görədir yoxsa Allah qullarına zulm değildir. deyildir. Kədə bi Al-Fir'aun və ləzinin min qəblihim kəfru bi ayati Llahi fa axəzəhumu Llahu bi zunubihim Bunların əməli Firon nəslinin də onlardan əvvəlkilərin əməlinə bənziyir. Onlar Allahın ayələrini inkar etdilər. Allah da onları günahlarına görə yafaladı. Şübhəsiz ki, Allah qüvvətlidir, cəzalandırması da şiddətlidir. Zalik bi anna Allaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allaha Bu ona göre ki Bir cemaat nəfslərində olanı dəyişməyincə Allah da onlara verdiyi neməti dəyişən deildir. Şübhəsiz ki Allah eşidəndir, biləndir. Kədə bi Alifirau vəlləzin min qablhim Qəzzəbū bi-əyəti rabbihim fəəhləknahum bi-zunubihim və əğrəqnə ələ Fir'aun və kullun kənu zəlimin Onların əməli Fir'aun nəslinin və onlardan əvvəlçilərin əməlinə bənzəyir. Onlar Rəbbinin ayələrini yalan hesab etdilər. Biz də onları günahlarına görə məhb etdik. Firon məslini dənizdə qərg etdik. Onların hamısı zalım idi. İn nəşər rəddəvəb Allahillazi nakafaru fehum Şübhəsiz ki Allah yanında canlıların ən pisi kafir olanlardır. Onlar iman gətirməzlər. الَّذِينَ عاهدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ onlar əhd bağladığın kimsələrdir ki, sonra hər dəfə öz əhdlərini pozur və heç nədən çəkinmirlər. <gülüyor> mətaftafanhumfilharb fasharridbihimmanxalfuhumlaallahumyazkurun ayar döyüşdə onları yaxalasan onları cəzalandırmaqla arxalarında olan kimsələri də dağıt ki bəlkə ibrət kalsınlar وإن ما تخافن من قوم خيانه فانبذ إليهم على bir qovmun əhdini pozacağı ilə xəyanət etməsindən qorxsan Sən də olara onu pozduğunu bildir. Şübhəsiz ki, Allah xainləri sevmir. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ Qoy kafirlər əzabdan qaşa biləcəklərini zənn etməsinlər. Çünki onlar, ondan yaka kurtarabilmezdər. وَاَعِدُّوا لَهُمَّ اَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ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 Baçardığınız qədər qüvvə və döyüş atları hazırlayın ki, bununla Allahın düşmənini, öz düşməninizi və onlardan başqa sizin bilmədiyiniz, lakin Allahın bildiyi kimsələri qorxudasınız. Allah yolunda nə xərcləsəniz, əvəzi sizə tam ödənilər və sizə zülm edilməz cənəhü lilsalmi fəcənəhlə və təvəkkəl aləllah innəhu əgər onlar sülhə meyl etsələr sən də ona meyl et və Allaha təvəkkül et həqiqətən o eşidəndir biləndir وَإ يريد أي يخدَع كَفَإِن حَسبَكَ الل هوَّ أي يدك بصْه وَبِمؤمنƏ onlar sne aldatmaq istəsələr Bilkis Allah yeter O Səni həm Əz küməyələ, həm də müminlərlə qüvvətləndirdi. وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوَاَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ Allah onların qəlblərini birləşdirdi. Əgər sən yer üzündə olanların hamısını sərf etsəydin belə, onların qəlblərini birləşdirə bilməzdi. Lakin Allah onları birləşdirdi. Həqiqətən O qüdrətlidir, müdürikdir. Yaə əyyuən nəbiyu xəs buqa Allahu əmənittə bə Ey peyqəmmlər. Səmə və sənin ardınca gedən müömünlərə Allah şifayət edər. Yəyəyə el-nəbi-yə, على di l ələl-qitəl! İyəküm minnkum əşr Və əyyəkum min kummiətun yəğlibu əlfəm minəl-ləzənə kəfəruu bi ənəhum qawmul la yafqahun. Ey Peyğəmbər! Möminləri döyüşə ruhlandır. Əgər aranızda 20 səbirli kişi olsa, kafirlərdən 200-ünə qalib gələr. Əgər aranızda 100 səbirli kişi olsa, kafirlərdən 1000-ünə qalib gələr. Çünki onlar anlamayan adamlardır. Əl-ənə xaffəfə Allahü ənkum və əlimə ən nəfikum dağfəh. اِنَّكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُونَ مِئَتَيْنِ وَإِنَّكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُونَ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ İndi Allah sizin yükünüzü güngülləşdirdi, çünki O sizdə zəiflik olduğunu bilirdi. Əgər aranızda yüz səbirli kişi olsa, kafirlərdən iki yüzünə qalib gələr. Əgər aranızda min səbirli kişi olsa, Allahın izni ilə kafirlərdən iki mininə qalib gələr. Allah sabr edenlerledir ma kana li nabi an yakun lahu asra hatta yuthina fil ard turidun arad ad-dunya wallahu azizun hakim Peyğəmbərə yeryüzündə çoxlu kafir qırmayınca əsir götürmək yaraşmaz. Siz dünya mənfəətlərini istəyirsiniz. Allah isə ahirəti qazanmağınızı istəyir. Allah qüdrətlidir, müdriqdir. Ləwlə kitəbunminə Allah hisəbə qaləməssə kumfimə əxtuməbun alıyı. Əyə Allah tərəfindən əzəldən yazılan bir höçm olmasaydı, Aldığınız fidyə müqabilidə sizə böyük bir əzaab toxunardı. Fekulu mimma ghanimtum halalan tayyiba wattaqullaha innallaha ghafurur rahim Ale keçirdiyiniz qənimətləri halal və təmiz olaraq yeyin və Allahdan qorxun. Həqiqətən Allah bağışlayandır rəhəmlidir ya ey nəbi qul liman fi aidikum min al-asra in ya'lam qulubikum khayran yu'tikum khayra Yu tikum khayran mimma ukhiz minkum wa yaghfir Ey peygamber elinizde olan əsirlərə de əgər Allah qəlbinizdə xeyr olduğunu bilsə sizdən alınan fidyədən daha xeyrlisini sizə verər və sizi bağışlayar Allah bağışlayandır rəhimlidir və əgər xəyanət etmək istəyirlərsə onlar əsirlər sənə xəyanət etmək istəsələr bilin ki onlar bundan əvvəl Allah'a həyanət etmişdilər. Allah, Allah müminlərə onların öhtəsindən gəlməyə imkan vermişdi. Allah biləndir, Müdrikdir. İnnəl-ləzīnə əmenu və həcəruu və cəhəduu bi əmvəlihim <Sessizlik> və anfusihim fə səbililləhi və alləzīnə və nəsarruu. والَّذينَ آوَ وَنَصَرُُلَائِكَ بَعُهُم أَولاءُ بَعْض وََّذينَ آممَنوا وَلَم يهَا جِروا مَا لَكُم مُّ وَل يَتِهِم مِن, من شَيْئٍ حََّ وائِن استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير حقيqatan iman getiren hicret eden və Allah yolunda öz malı və canı ilə cihad edən mühacirlər və sığınacaq verib köməklik göstərən ənsarlar, məhz onlar bir-birinin dostlarıdır. İman gətirən, lakin hicrət etməyənlərə gəldikdə isə, onlar hicrət etməyincə siz onları himayə etməyə borclu deyilsiniz. Əgər onlar din uğrunda sizdən kömək istəsələr, sizinlə aralarında müqavilə olan bir qövv məleyhinə yardım istisna olmaqla kömək etməyiniz gərəkdir. Allah sizin nə etdiklərinizi görür. Vəl-ləziyinə kəfəru bağduhum əvliyə-u İllə tefəlühü təkun fitnətun fil ərd və fəsədun kəbər. Kafirlər də bir-birinə dostlar. Əgər siz bir-birinize yardımcı olmasanız, yer üzündə fitnə və böyük bir fəsad baş verər.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 İman gətirən, hicrət edən və Allah yolunda cihad edənlər və sığınacaq verib köməklik göstərənlər, məhz onlar həqiqi möminlərdir. Onlar üçün bağışlanma və bolluca ruzu vardır.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 Allahə bi kulli şeyin alim Sonradan iman gətirənlər, hicrət edib sizinlə bərabər cihad edənlər də sizdəndilər. Qohumlar Allahın kitabına görə bir-birinə varis olmağa daha yaxındılar. Həqiqətən Allah hər şeyi bilir.